5. fejezet. Pizzáról megtartja szaván. A munka megkezdődött. A nap minden órájában érkeztek benszülöttek színülti megrakott kosarakkal. Ömlött az aranya hatalmas terembe, mint egy kiapadhatatlan sárga folyam. A fogói fejedelem a nép elhozta a távoli fővárosból a Napisten templomának sok aranydíszét és az épület falait borító aranylemezeket. Hatalmas vízmedencék érkeztek, karcsú leányok és harcosok szobrai, valamint állatok és fák egytől egyik színaranyból. Pizarro alabárdos őröket állított a terem elé, és az ajtót csak az ő jelenlétében szabadott kinyitni. Híre járta, hogy huszakár a fél testvére még több aranyat ajánlott fel, ha Pizarro trónra segíti őt. Néhány nap múlva megtudtuk azonban, hogy Husakárt meggyilkolták. A gyilkosság állítólag a fogoly inka parancsára történt, de erről sem tudtunk meg bizonyosat. Hamarosan trónkövető is akadt Mánkó kapak személyében, aki azonnal követeket küldött Pizarrohoz. A kincsek napról napra szaporodtak, és a terem megtelt aranyjal, ahogy az inka megígérte. Amikor elérkezett az osztoskodás napja, váratlanul megjelentek Álmágró katonái is a városban. – Az osztoskodásra megjelent a véndők fakadt ki Hernando, amikor a tetőtől talpig vasba öltözött vezért megpillantott a katonái élén. Álmágró arcára kemény ráncokat véstek az örökös harcokban eltöltött esztendők. Fél szemét fekete kötés fötte. Színfekete hatalmas lovon páncélja és sisakja sötéten csillogott. Pizzáró a palota kapujában várta régi fegyvertársát. Álmágró felsietett a lépcsőn. A két vezér kezet fogott. Pizzáró csontos, sárga keze eltűnt egy pillanatra Álmágró ormótlan vaskesztyűjében. Azt hittem, hogy a vaskesztyűs kész összeroppantja a másikat, de a hosszú ujak sértetlenül kerültek ki a szorításból. Későn jöttél, mondta pizzáró szemrehányó hangon. A harcot egyedül vívtam meg a sokszoros túlerővel. Nem jöhettem előbb, védekezett Almagro. A vihar alaposan elbánt hajóimmal. De ne vitatkozzunk itt a kapuban, ahol mindenki kihallgathat bennünket. Négy szemköz szeretnék veled beszélni. A két férfi megindult a hosszú folyosón. Az őrök mereven tisztelektek láncjáikkal. Másnap megtörtént az osztozkodás. Csak aranyban 50 ezer ér jutott minden kapitányra. Húszezer minden lovasra, és 8 ezer egy, egy gyalogosra. Álmágró katonái az összeg felét kapták. Dühös viták és víg nélküli alkudozások következtek. A vezérek is alaposan összevesztek, és olyan hangosan kiabáltak egymással, hogy hangjukat a palota legtávolabb bizugában is hallani lehetett. Abban azonban megegyeztek, hogy királyi fogjukat nem engedik szabadon, és kivégeztetik, mielőtt elindulnának a főváros felé. Három nap múlva összeült a bíróság pizzáró elnöklésével. Atahualpát lázadással, bálványimádással és testvérgyilkossággal vádolták. A tárgyalás ünnepélyes keretek között zajlott le. A tisztek teljes harci díszben jelentek meg. A bírák között akadtak fehérhajú, őszemberek is, akik valahogy dögkeselyükre emlékeztettek, amint ott gubbasztottak a hosszú padokon, és lesték a prédát. Pizzarro külön jutalmat ígért nekik, ha halálos ítéletet hoznak. Az inka egész idő alatt méltóság teljesen viselkedett, és ártatlanságát hangoztatta. A bírák egy része rokon szenvezett a vádlottal. Különösen egy idősebb tiszt, aki hangosan követelte Atahualpa Alpa szabadon bocsátását. Illig, hogy nevét megörökítsem az utókor számára. Fernando Damarasznak hívták. Szavait nem találtak társai körében vízhangra. A többség már pálcát tört a szerencsétlen uralkodó fölött, mielőtt még tárgyalásra került volna a sor. Kegyetlen és gonosz komédiai játszódott le szemünk előtt. Sokan sajnálták a szerencsétlen uralkodót, de nem tudtak rajta segíteni. A fővárosban mankó kapak magához ragadta az uralmat, tehát nem volt szükség tovább az inkára. A halál már ott lappangott a tárgyaló teremben. Talán valamelyik sarokban ült, a sötét palástja elmosódott a fél homályban, de az sem lehetetlen, hogy egyike volt a komor, sápatarcú bíráknak. Ma megtörtént a szörnyűség. Az inkát tűzhalára ítélték. Szemre és nélkül fogadta az ítéletet. Alig ha értette azoknak az embereknek a gonoszságát, akik minden áron halálát akarták. A hír futó terjedt el a városban, pedig az utcákon egyetlen embert sem lehetett látni. Sőt, a házak is elhagyatottnak látszottak, mintha csak kipusztult volna az egész lakosság. Fegyveres őrjáratok cirkáltak az utcákon. Pizzáró nyugtalanságra és forrongásra számított, de a megfélemlített nép némán hallgatott. Délben egy csapat keseyűt láttam. A hegyek felől közeledtek, és sokáig makacsul keringtek a fehér paloták fölött. Kiterjesztett hatalmas szárnyok sötéten vált el az ég kékétől. Sokan azt mondták, hogy a baljósatú madarak megjelenése az egész birodalom pusztulását jelentette. Kaksamalka főterén, ahol az emlékezetes ütközet volt, hatalmas mágiát emeltek a katonák. A kegyetlen bírák a nyilvánosság előtt tervezték az inka elégetését. Felkerestem Gászpár de atyát. A bíróság igazságtalan ítélete őt is megrendítette, és, mint mondta, éppen a vezérhez készült ez ügyben. Hívott, hogy kísérjem el. Talán mondanom sem kell, hogy készségesen tettem kívánságának eleget. Fél órai várakozás után végre bejutottunk a Konquistador szobájába. Kecskelávó asztalnál ült, arcakon terhelt és fáradt volt. – Ti is könyörögni jöttetek? – kérdezte türelmetlenül. – Legalább százan jártak már nálam. – Ez is az bizonyítja, hogy a bíróság igazságtalan ítéletet hozott, mondta a szerzetes. – Semmi szükség erre az oktalan kegyetlenkedésre? Pizzarro sárga arca kipirult. – Törődj a lelki dolgokkal, atyám! Ez politika! Kétféle politika van, tisztességes és tisztességtelen. Pizzáról felugrott. Most láttam csak milyen sovány. Igazi csontváz ember volt. Emberei előtt többnyire köpenyben és páncélban mutatkozott. A fekete ruha kísértetiesen hosszúra nyújtotta a karját és vékony lábszárát. Az ablakhoz ment és kinézett a térre, ahol a roppant mágia épült. Néhány percig mozdulatlanul állt az ablaknál, jobbjával a díszes párkányra támaszkodott. Arca nyugodt volt, amikor visszafordult. – Tehát egy hitetlen akarsz megtéríteni, atyám? – Hitetlen az, akit még nem térítettek meg. Pizzáról szemében gonosz fénytáncolt. – Akkor térítsd meg az inkát! Ha holnap reggelig felveszi a keresztséget, nem kerül mágiára. Erre lovagi szavamat adom. Önkénytelenül is arra gondoltam, mit érhet az olyan ember szava, aki esküjét nem tartotta meg. A szerzetes, becsületes arcán azonban őszinte öröm sugárzott. – Vállalom a feladatot? – mondta szilárd hangon. A konkisztádor gúnyosan mosolygott. <gül> – Válverde atya már kudarcot vallott. – Hát a hallani sem akar a kereszténységről. – Én is megpróbálom, hogy megnyerjem a kereszténység tanainak – mondta a dominikánus. – Felkereshetem most rögtön a foglyot? – Az őrök elvezetnek hozzá. Válaszolta pizzárról. Este újra láttam kárhe válatját, arca ragyogott az örömtől. Az inka felvette a keresztséget, újságolta. Remélem a vezér ezúttal megtartja szavát, jegyeztem meg. A mágiát már lebontották, mondta a szerezetes élénken. Hm, ez minden esetre jó jel. Nagy megnyugvás számomra, hogy megmenthettem egy ártatlan ember életét folytatta a szerzetes élénken. Hosszú ideig beszélgettem az inkával. Eleinte makacskodott, később aztán mégis hajlott a szóra. A te szelíd jóságos szavai ír atyám. Valverde alkalmasint fenyegetésekkel próbálkozott. Azt hiszem igazad van, mondta Kárhyevál elgondolkodva, és leült egy hosszú lábú lócára, amely sehogy sem illett a palota fehér falai közé. Ha Isten erőt ad nekem, akkor egyszer megírom Atahualpa megtérésének igaz történetét. Most ismertem csak meg közelebbről az inkát. Egész lelkét kitárta előttem, és én örülök, hogy bepillanthattam oda. Sok gyermeki vonást fedeztem fel benne, és sok jó indulatot. Remélem a jövőben gyakrabban találkozhatom vele. Még sokáig beszélgettünk a szerzetessel az inkáról és a perui viszonyokról. Kárhyevál szinte fiatalos tűzzel beszélt a majdan felépülő kolostorokról és templomokról. Éfél után, amikor már nyugovóra akartunk térni, egy idősebb tisztelt találkoztunk. Hallottátok már a szörnyű hírt? kérdezte. A tahóalpát megfojtották a börtönben? A szerzetes halásápat lett. Kinek a parancsára történt ez? Piczáró parancsára, hangzott a válasz. – Lehetetlen, hiszen szavát adta. – Csak azt ígérte meg, hogy nem küldi mágiára. – vágott kezbe a tiszt. – Úgy látom, ti még nem ismeritek pizzárót.